Și de Ești fericită? Văd că porți inel. Am înțeles, voi trage dungă peste nădejdea inutilă. Fă la fel. Nu, niciun cuvânt, nu-mi spune că e o formă. Cunosc însemnătatea ei deplin. Știu, voi aveți în viață altă normă. Eu însă în fața normei.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 în veșnicia mea de plictiseală Tot nu mi-închipui că puneai vreun rost. Și totuși, totuși câteva atingeri Au fost de ajuns să-mi dea amețeli, Vedeam văzduhul fluturând de îngeri lumină în noaptea mea de îndoieli. Când degete de mită s-am pus magic Pe frageda ființa ta de lut,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 Înainte de-a se șterge în infinit. O, de-am stat alături doar o oră. Ai fi rămas în auriul vis Ca o eternă roza auroră De neînțeles, de nedescris. Ireversibil s-a încheiat povestea.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 Nu vreau aie să mă bag Dar fi mocir la jurul tău Cât hăul Tu vei rămâne nu nufărul de nea Cel oglindește beat De pofte tăul Cel ține candid amintirea mea Vei fi acolo ur neîntinată Te voi iubi mereu Fără cuvânt Și lumea nu o să știe niciodată De ce nu pot mai mult femei să cânt